Отже, вгамувався або й задрімав. Тепер йому можна буде тихенько запропонувати снодійне і мати спокій до ранку. Перед великим запорошеним свічадом в учительській Олеся розчісала волосся і знову зібрала його на потилиці. Але неслухняні русяві кучері опали на скроні і щоки. За вікном посигналило авто. «Чи не вас, Олесю, очекає синя Пежо?» Пежо і правда чекає на неї. Знайомся, це роже. Квест Олеся в Мончері. Чорнявий невисокий чоловік виходить із-за керма, чимно кланяється Олесі, а та подає йому руку, яку він тисне обережно, але міцно. Яна штовхає Олесю на заднє сидіння, сама сідає поряд зі словами Є Прентла Плейс Прес де Олеся, і вони їдуть до Яни, яка завтра разом зі своєю п'ятирічною донечкою Людонькою із Роже виїздять до Франції. Назавжди. А всі приятелі Роже, з якими він її знайомив, страшенно заздрять йому, бо він зумів знайти собі таку розкішну жінку, як ото вона Яна. І всім захотілося і собі такої самої. Це наші козлороги нас не цінують, а в цивілізованому світі нам, слов'янським жінкам, немає ціни. А сьогодні у нас буде Жан Марк. Але, прошу, жодного слова про хворого батька. Треба думати про життя, а смерть сама про нас подбає». Несподівано, сама для себе Олеся повторює це слово «декорт» і розпочинає з роже невимушену балачку про погоду і про те, чи подобається йому Київ. «О, Київ! сент Софія! Але в жодному з ваших супермаркетів навіть не чули про бернський соус». Це французьке жлобство мене вже дістає, коментує Рожеяна, Як я ненавиджу цих буржуа. Але і в скромних чарах буржуазії щось таке є. Я перебрала в пам'яті усіх наших дівок з курсів, хто вчив французьку. Ти ж знаєш, французи англомовних не люблять. І слава Богу, згадала про тебе. Жан-Марк – це просто золотко. Це твій стиль, трошки завумний, трошки романтичний проте вміє рахувати гроші. У нього власне діло і добре йде. А мій капіталіст працює на дядю. На околиці, де мешкає Яна, ще лежить сніг. Роже замикає машину, і вони пробираються до під'їзду крізь брудні низенькі кучугури. «Хоч би скоріше випрочатися звідси і більше не повертатися», бурчить Яна. Стіл накрито на чотирьох. Чекають Жан-Марка, щоб сісти обідати. Мати Яни в сусідній кімнаті не спускає з коліна нуки людоньки, яку завтра вранці заберуть назавжди. А людонька вередує, поривається за стіл до дорослих. Приходить Жан-Марк. Справді дуже симпатичний хлопець. Сідають за стіл. Роже відкриває біле вино до риби під майнезом, бо барнського соусу в Києві не знайти. Жан-Марк наливає у Лесі і усміхається їй. «Ці наші вина – це просто жах! – кривиться Яна. А Жан-Марк навпаки каже, що це – пасмал. Між рибою і м'ясом подається салат. Купила на Бесарабці – та хіба це салат? Скажеться Яна. Але коли ти навідаєшся до нас із Роже до Тура, ми тебе почастуємо таким, що ти і... До наступної страви Яна подає червоне і щиро зізнається. Ненавиджу подавати. Я через те і заміж не виходила, щоб не подавати. Але Роже – це раптом такий шанс... «Ой, давай я тобі допоможу носити страви, мені зовсім не важко», – вигукує Олеся і поспішає на кухню, а Жан-Марк – за нею. І поки вони накладають м'ясо на великий таріль, він розповідає. Мовляв, на відміну від інших своїх братів, завжди допомагав мамі накривати на стіл і навіть дуже любив це. «На десерт – шампанське». Це вже не місцеве, а правдиве французьке. Під ротом, що тримає корок, металевий медальйон з портретом удови. «Збережи його, – каже Жан-Марк Олесі, – як запоруку того, що ми питимемо таке шампанське ще раз». Олеся телефонує додому. Батька нема. Знову кудись поплентався. Можливо, сидить у кафе? Їсть сосиски і салат-смак. Ох, як вона замордувалася з ним! Жан-Марк завтра також їде до Франції. Сідає в машину Рожез'яною. Але він неодмінно повернеться, а зараз іде провести Олесю додому. Поки вони чекають автобус на зупинці, Жан-Марк бере її за руку і каже. У вас... Такі довгі гарні пальці, а нігті підстрижені зовсім коротко. Я не маю права на довгі нігті. А ви лікар. Я піаністка, вчителька музики. Чому ж я не попросив вас заграти? В них нема інструмента. Хай справді сміється Жан Марк і Олеся сміється. Їй весело вперше за бозна скільки років. А в моєму домі у Вуароні є білий рояль. Моя мама найбільше любила грати 33 третю сонату Айдена.